És el districte de Santa Andreu de Palomat. Ràdio Trinitat Vella. 91, Francesc, SLA-EVA. La primera emissora local d'Oci Nocturn i Música Electrònica de Barcelona. Sonar 24 hores. Ràdio Trinitat Vella 91.6 SLA-EVA. És... This... Tendrem-ho compte amb 27 espais i empreses que treballen en economia social i solidària, tot i tentant conjugar el projecte social i la conservació dels llocs de treball en rendibilitat. El districte ja ha acollit dues edicions de la Fira d'Economia Solidària de Catalunya al recinte de la Fabra i Coats, i aquest cap de, aquest cap de setmana es celebrarà la tercera. El districte de Sant Andreu ha impulsat una guia de serveis d'economia social i solidària del districte per tal de donar a conèixer a la ciutadania tots els recursos existents en aquest àmbit al territori. Així, en aquesta guia es recullen les botigues de comerç just, les cooperatives de consum, els bancs de, del temps, les entitats, els mercats d'intercanvi, els rebots d'aliments i les empreses d'inserció laboral que d'altres que estan al districte de Sant Andreu. Cal recordar eh, que les empreses d'economia social són aquelles que intenten conjugar projecte social i conservació de llocs de treball en, rendi en rendibilitat, tot anteposant els interessos dels seus treballadors per sobre d'altres interessos. El regidor del districte de Sant Andreu, Raimon Blasi, ha destacat que per al nostre districte és molt important la tasca que fan aquestes empreses i entitats per impulsar un tipus d'economia amb una projecció social i que ara més que mai és important potenciar tenint en compte la situació econòmica que estem vivint. I ha afegit que volem que Sant Andreu esdevingui un referent pel que eh, a pel que eh, a tot allò relacionat amb l'economia solidària i bona mostra d'això és que el districte acull la Fira d'Economia Solidària de Catalunya, que aquesta tardor encararà la seva tercera edició. El compromís de l'Ajuntament de Barcelona a la Fira d'Economia Solidària de Catalunya ha estat palès des de la primera edició quan es va cedir el recinte de la Fabra i Coats per acollir aquest esdeveniment. De fet, a finals de l'any passat, l'Ajuntament de Barcelona i els organitzadors de la Fira, l'Associació Xarxa d'Economia Solidària de Catalunya, van signar un conveni que, entre, entre d'altres coses, garantés que la Fira es continuarà celebrant en aquest recinte, com a mínim, fins a l'any 2015. D'aquesta manera, comença una nova edició d'aquest programa, des del 91.6 de la FM, això tot un poble que us parlarà i acompanya, Alba López, Lucas, com a tècnic, i en Jordi Garcia.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 El regidor de Comerç, Ramon Blasi, ha dit que respecta que l'es comercial de Sant Andreu no assisteixi als Premis Barcelona, la millor botiga del món, per, per protestar contra l'ampliació de la maquinista. En declaracions a Barcelona FM, Blasi ha defensat, però, el projecte perquè permet endreçar l'entorn i ha instat als botiguers de Sant Andreu a prendre la iniciativa vitslat porcentatge de locals tancats que hi ha al barri. Raimon Blasi no coincidirà avui amb els botiguers de l'eix comercial de Sant Andreu durant l'entrega dels Premis Barcelona a la millor botiga del món, ja que han declinat assistir-hi. El regidor respecta la decisió dels comerciants molestos per l'aprovació de l'ampliació comercial de la maquinista, però els ha recordat que la festa és un reconeixement a als botiguers i no a l'Ajuntament. Blasi ha afirmat que els comerciants es queixen abans d'hora perquè encara no s'ha materialitzat res i els ha convidat a reflexionar perquè actualment ha dit l'eix comercial de Sant Andreu concentra un alt percentatge de persianes abaixades. En aquest sentit, els demana que prenguin la iniciativa perquè el món del comerç es caracteritza per l'emprenedoria. La Fundació Barcelona Comerç ha acordat que sí que assistirà a la Gala dels Premis, però respecta també la posició dels comerciants andreuents. El, el president de l'entitat, Vicenç Gasca, afirma que hi aniran perquè és un reconeixement als botiguers, tot i que són contra, contraris al projecte del govern municipal per a la maquinista. Prosper Puig, president de comercial de Sant Andreu, ha defensat la protesta. Tenim problemes, ha dit, de visibilitat i pensem que és un bon moment per fer visible la queixa. Puig lamenta que la decisió presa per la Fundació hagi estat massa tova. Ha anunciat, però, que els comerciants del Clot s'afegiran a la protesta, en aquest cas, per mostrar el malestar per l'ampliació del centre comercial Glòries. I més coses a comentar-vos, ara parlem de l'Ajuntament que rep part dels terrenys de la Trinitat.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 També hem de parlar-vos de la Fabra i Coats que comença les obres d'ampliació i estrena temporada de futur, tant físicament com conceptualment, parla el Centre d'Art Contemporani de Sant Andreu. Al cap de dos anys de la seva inauguració, el recinte de l'antiga fàbrica de filatures Fabra i Coats, i calmat el debat que va precedir la seva obertura, qüestionada sobretot pel coscans canvi d'emplaçament, el centre inicia la seva ampliació i inaugura temporada. La tercera, l'exposició a l'exposició Futurs Abandonats. Demà ja era la qüestió comissariada pel Martí Peran, així, als 500 metres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 unides per un programa d'activitats que curs les tres mostres que explica el comissari. La primera, Futurs abandonats, tal com ens comentava ara l'Alba López, també hi haurà demà ja la qüestió fins al 18 de gener que planteja la dificultat de projectar futurs des de la contemporaneïtat, una contemporaneitat sotmesa a la dictadura del present, afirma. De manera que els artistes d'avui miren al demà abocant el passat els somnis d'abans que no s'han materialitzat. És el cas de la peça que dóna la benvinguda al terrat del centre, una reconstrucció realitzada per Joan Benassà, Benassà? de la cèlebre casa del futur transportable i en un cos mínim, dissenyada per Matí Soronen, al 1965. Habitacle que va començar amb molt èxit, però que va acabar fracassant estrepitosament. És un dels molts exemples d'utopies del passat fracassades que figuren en la mostra i que porten la firma, entre altres, de Jordi Colomer, Xavier Aranós, Ricrit Tiravernija i Gustav Cuclis. I ara entrem a parlar del Centre Cultural Can Fabre, que us oferà l'exposició 90 anys del metro a Barcelona. El Centre Cultural Can Fabre, al carrer Sant Andreà número 20, us oferirà demà dimarts a les 7 de la tarda la inauguració de l'exposició 90 anys del metro de Barcelona. L'activitat inclosa dins de la desena setmana del tren a Catalunya la sala d'exposició en Centre Cultural Can Fabra organitza agrupament ferroviari de Barcelona i col·labora Centre Cultural Can Fabra i d'altres entitats. I per últim, doncs, si us sembla, parlem del Sant Andreu que precisament ahir va caure per 0 gols a 1 i és que Lleida va fer anar en sec al Sant Andreu. La Unió Esportiva Sant Andreu ha trencat la ratxa de victòries en caure derrotat contra el Lleida Esportiu per 0-1. gols un. un solitari gol d'Aki, només començar el partit al minut 2, ha glaçat el Narcís Salas i ha comandat el els de Piti que, malgrat intentar-ho sempre, no han pogut remuntar. La derrota fa més líder al Lleida i és un contratemps per un Sant Andreu que ha perdut una bona oportunitat d'acostar-s'hi als Jocs capdavanters. La gent encara estava agafant posició al Narcissala quan el Lleida Esportiu s'ha avançat en el marcador. tot al minut dos, mitjançant una falta lateral molt rigorosa, l'ha executat Fuster penjant la pilota a l'àrea. El central Equi ha guanyat la posició als defenses andreguencs i mitjançant una rematada poc ortodoxa i en errada, a tocar de pilota amb el genoll, ha fet entrar la pilota a la porteria de Morales. El gol ha estat una gerra d'aigua freda per un Sant Andreu que s'ha vist obligat a jugar contra, a contra el rellotge als 88 minuts restants. Les coses han pogut canviar al minut 10 del partit quan Nuga, de nou, saltant més que ningú, ha fet una extraordinària rementada de cap que s'ha estaballat en el pal esquerre de la porteria defensada per Pau Torres. Els de Piti han portat el ritme del partit, però el Gleida ha sabut fer córrer el rellotja fins a arribar al descans sense més ensurts clars. A la represa, el Sant Andreu ha posat en marxa més el partit, però els d'Idiakef doncs ben col·locats han sabut aguantar l'avantatge mínim. Una bona part de culpa l'ha tingut el seu porter. Alexandreueng Pau Torres ha estat fonamental al quart d'hora del segon temps quan ha aturat una bona rematada de Gilmar, una, un, un, una, una magnífica combinació entre el lateral esquerra i Xavi Puerto passi d'esperó inclòs. Ha visitat Gilmar que amb immillorable posició ha topat amb el porter primer i que després, xutant amb la seva cama dolenta, és a dir, la dreta, doncs, ha enviat fora el refús. No ha estat l'única oportunitat clara per assolir l'empat, Set minuts després, es Esparren, amb una potent rematada, ha enviat la pilota dins de la xarxa però l'àrbitre, a instàncies del seu àrbitre assistent, ha anul·lat el gol per, una for per un fora de joc imperceptible. Durant els últims 20 minuts, el Sant Andreu ha intentat empatar de totes les maneres, però el Lleida ha tirat d'ofici per assolir una victòria que referma el seu líder lideratge i que li permet guanyar en un dels camps que en què Estadístiques acreditava. Per acabar-ho despatllar, Lucas Viale ha estat expulsat al temps de descompte. al central ha jugat de mig centre els primers 58 minuts, s'afegeix a la base segura de Calderón i a la més que possible de ton Tondalcobert, per jugar diumenge a Olot. L'equip buscarà reaccionar a la Garrotxa. Doncs exactament, el partit proper partit serà el diumenge a les 5 de la tarda a la Garrotxa, al camp de l'Olot. Doncs nosaltres el que fem ara mateix, fem una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem tot seguit amb més informació aquí en aquest programa, en el tot un poble. Fins ara. del 91.6 de la EFM Escoltes tot un poble a Radio Trinitat Vella Doncs continuem amb el nostre programa d'avui i em dedica al regidor Raimon Blasi, ha instat l'eix comercial de Sant Andreu a resoldre el problema de les persianes baixades i també ha dit que lamenta molt que aquesta vespre doncs, no, l'eix comercial no els acompanyi a l'hora de l'atorgament dels premis Barcelona, la millor botiga del món. Precisament, per parlar d'aquest tema, tenim el president de l'eix comercial de Sant Andreu, el senyor Prósper Puig. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns com està tot aquest tema aviam. perquè, déu-n'hi-do... Sí, no, aviam. Jo, jo voldria fer una matització, sí, sí. Eh, que és el tema de persianes baixades. És dir, jo he pogut parlar amb el regidor uh -huh. i ell m'ha assegurat que aquestes declaracions no les ha fet mai. Ah. A part, vull dir, segurament és l'eix... Eh, comercial de tot Barcelona que té menys parciales baixades. Uh -huh. Per tant, jo, jo em tinc que creure la seva paraula, ell m'ha dit que aquestes declaracions no les va fer, per de... tant jo m'ho crec. Uh -huh. eh? Perquè, a més a més, és a dir, eh, si les va fer, ell sap, sap perfectament que no és veritat, perquè, uh -huh. et dic justament, eh, jo inclús he demanat a la, a la meva dinamitzadora i a la gent que està a l'oficina que, que em diguessin si quantes, quantes botigues hi han tancades, i em sembla que no n'hi ha una o dues uh -huh. en tot l'eix, vull dir que el que és l'eix, eh? Vull dir, si, sí. si, si ens piquem per dintre del de que és Sant Andreu, que nosaltres no gestionem, aquest és un uh -huh. altre tema. Però això és un altre tema que ve directament lligat a, a la proliferació de metres comercials perifèrics de grans superfícies que han fet que tanquessin totes les botigues que no estessin comercials. com això nosaltres no tenim cap responsabilitat. Uh -huh. Per tant, a mi el regidor m'ha dit per activa i per passiva que ell aquestes declaracions no les va fer així, Uh -huh. Per tant, jo és un tema que dono per, per acabat, no? vull dir que uh -huh. ja no entrarem més a la discussió d'aquest tema. Uh -huh. En quant a la que aquesta nit hem declinat la invitació de l'alcalde, doncs sí, vam tenir una reunió a la Junta Directiva de l'Eix Comercial uh -huh. i vam considerar, com que la política comercial que està portant a donar terme a l'Ajuntament no ens satisfà i concretament hem tingut un contenciós molt important aquí a lo que és a Sant Andreu com el tema de la maquinista, doncs vam declinar... Uh -huh la invitació que ens ha fet l'alcalde perquè aquesta nit assistir a l'entrega dels premis Barcelona la millor botiga del món. Uh -huh. mm, bé, a nosaltres ens ha, ens ha arribat la, aquesta informació que ens deies a través de, de la misura Barcelona FM. Sí, sí, sí. sí. sí, sí jo, jo ho he vist penjat a la, a la, a la web de... És a dir, bueno, aquest tema ja ve de divendres, mm. eh? i et dic, clar, com que ve de divendres, jo ràpidament vaig trucar, al... jo, jo no l'he sentit a l'àudio, El eh? diu que hi ha un àudio que mm. es pot sentir, que ell no diu això, jo no l'he sentit, sé que ve de, de la ràdio de, de, de, de Barcelona, Barcelona Televisió, que té una mm. emissora de ràdio, sí. i he vist que està penjat a la seva web, per tant, jo, jo, clar, jo només dic això, a més a més, a l'eix Comissà de Sant Andreu no hi ha percentes tancades, per tant ja ens n'hem cuidat nosaltres, ja hem treballat prou, que ens ha costat molt perquè no n'hi haguessin. Uh -huh. Per tant uh, et, sen et sento molt malament. Per tant, hem de dir que no, no s'han no, no no fet aquestes declaracions. Perdona, és que, és que et sento molt lluny, perdona. Que el que sí que podem dir és que aquestes declaracions han estat declinades pel mateix eh, regidor del districte, no? Sí, sí, jo he pogut parlar amb ell directament i ell m'ha dit això, per tant, podem fer dues coses, ens ho cregueu o ens ho creguem, I inclús, eh, és a dir, perfectament que, que si les hagués fet, mm. vull dir, no sé a la realitat, vull dir, ja dic, som, som un eix eh, que justament eh, no tenim botigues, és dir, una botiga que es deslloga, al cap de 15 dies o un mes torna està estar llogada. Dir, per tant, aquest, aquest problema no el tenim. Uh -huh. el que s'ha de dir, amb el que, que s'ha de dir, que tenim un problema és amb am, les ampliacions constants de metres quadrats comercials del nostre voltant. Vull dir, ara acaben d'ampliar sí. glòries. Sí. Eh? Ja s'està uh -huh. parlant d'una altra ampliació de 2.000 metres quadrats més. Uh -huh. eh, a més a més, els 43.000 metres de la maquinista, que són una, una autèntica bastiesa. Uh -huh. Es parla de 6.000 metres quadrats a l'Eron, que, segons sembla, igual no es fan, però ja, ja, és, és una altra és una altra passa de democles que tenim. Clar, si continuem així, sí que aconseguirem que, que els locals del Càrrega de Sant Andreu estiguin buits, uh -huh. perquè no hi haurà negoci, m'entens? És que clar, és que arriba un moment que sembla que el comerç ho aguanti tot. Jo penso que una de les queixes que tenim eh, eh, amb, amb l'Ajuntament és aquest, no?, de, de, que, que s'està encarregant el model comercial que teníem fins ara, que era equilibrat i que hi havia oferta de gran distribució i oferta de batí comerç. Si van proliferant les grans àrees, nosaltres no ens, que no, no, no ens queda pastís per repartir, ja, uh -huh. ja, ja ens hem aprimat al màxim, ja dic només ja, ja estem a, a l'esquelet, podríem dir que és això, que són les, les botigues que eren ha els eixos comercials, perquè ja dic, qualsevol botiga que no està en un eix comercial avui en dia ho té molt difícil per sobreviure, doncs clar, m'entens? Vull dir que uh -huh. el, el problema és aquest. Uh -huh. El que sí que hem vistes al costat de la, de la parada del metro de Sant Andreu que hi ha un, bé com uns rètols que posen a Sant Andreu botigues amb ànima. Sí. Mm, i això està signat per l'Ajuntament. Sí. Amb la qual cosa mm, el que vosaltres dieus sobre, sobre la magnista, doncs ells ho, ho, ho recalcal d'una altra manera. No? Bueno, aviam, eh, eh, eh, són coses diferents. Mm. És dir, que, que l'Ajuntament cada any eh, endaga algun tipus de... de cosa que pugui beneficiar els comerços de proximitat, evidentment, per això és una regidoria de comerç, mm. això és evident, però, bueno, clar, és, és, que és una lluita desigual, clar. absolutament desigual. Jo tinc moltes preguntes a fer, moltes, mm. per exemple, per què abaix el metro de Sant Andreu, mm. o, o el de Glòries, està amb el, amb el logo del centre comercial, eh, la parada amb la que surt per anar a Glòries o a Bequinista. I no està cap eix comercial des de Barcelona. Uh -huh. Per exemple, una pregunta que, que, que faig jo, sí. ja us sé que sempre la resposta és la mateixa. Això és cosa de TMB, però bueno, TMB, molt em sembla, a mi que és una empresa, com a mínim, participada per l'Ajuntament de Barcelona. Sí. I hi ha moltes altres coses. Uh -huh. És dir, la, la potència que té una gran inversió jo, jo, jo us podria explicar com com han omplert, com han omplert les glòries La part de baix que han fet com un gran, com un gran supermercat amb degustació A base d'anar a buscar els operadors i pagar-los ls la imposició Aviam, nosaltres no podem fer Jo no puc anar a buscar un operador i pagar-li pagar la, la botiga Jo no puc fer-ho, no tinc capacitat per fer-ho uh -huh. Jo, vull dir, jo parlo d'eix comercial És dir, és una lluita entre desiguals o, i l'administració o intenta igualar aquesta lluita o és que només l'aigua se'ns emportarà, és dir, tot, tot va cap al mateix cantó. Uh -huh. El que sí que hem de dir és que possiblement no hi ha tanta visibilitat del comerç andreuent com el que sí que pot aportar aquests centres comercials del qual parlem. No? Home, és que és brutal, clar, uh -huh. és, és primera, primera i fonamental. Tots els operadors que aniran ha dintre tenen que col·laborar amb la promoció del centre i en canvi no tots els operadors que hi ha a l'eix comercial tenen l'obligació de col·laborar amb la promoció del cent, de, de, de l'eix uh -huh. això, ja, això ja és un canvi substancial m'entens? Uh -huh. uh -huh. és, és que ja et dic és, és, és una lluita entre desiguals i el que té que fer l'administració és intentar equilibrar-ho si sigui, a més a més cada vegada que se'ls posa sobre la taula la possibilitat d'una ampliació o d'un benefici per una empresa d'aquest tipus i, i, i, i els hi diuen que sí, doncs clar, això encara distorsiona més el que és el, el mapa comercial de Barcelona. I ja, ja ens està bé que fain el comerç amb ànima i que, i que, ens, que ens recolzin amb tot el que, el, el que puguin recolzar, però escolta, no n'hi ha prou amb això, eh? perquè això al final això és l'anècdota és a dir, si repassem si aquest any la categoria, l'important, l'ordinament important d'aquest any, a nivell comercial a Sant Andreu, és l'emplicació de la maquinista mm. perquè no és només l'emplicació de la maquinista com, com, com a centre comercial mm. és que a més a més, jo penso que, es, que causen un problema i després ja veurem trobar les solucions jo tinc una coneguda meva, que l'altre dia m'explicava que si fan l'emplicació de la maquinista es va entrar al pis que havia costat, perquè diu que ara és divendres i ja li costa arribar a casa però si, mm. però si fan un pàrquing per mil i pico de cotxes més ja m'aplicaràs tu tots aquells veïns com arribaran a casa seva? A casa seva, eh? Uh -huh. eh? Perquè molts plans de mobilitat, però amb un dibuix a la paret, eh? Vull veure el dia si, si es fa l'ampliació aquesta, que segurament es farà, eh? Uh -huh. Llavors tot seran lamentacions. Uh -huh. eh? perquè, perquè això és, és, molt me, és, és, molt, és molt més que això només. Uh -huh. Perquè aquí hi uns veïns bàs, bàsicament de bon pastor i, i de, dels blocs que veure la maquinista, aquests encara ho patiran més, nosaltres patirem comercialment, però els ho patiran a nivell de qualitat de vida. Uh -huh. Per tant, el regidor de comerç en Raymond Blasi hauria d'adoptar una altra manera més de millor d'actuar i recolzar el que és el petit comerç. Bueno, això, això, això ja, ja... Aquesta discussió l'hem tingut moltes vegades. És mm. dir, ara, ara estem parlant d'aquest fet puntual, m'entens? Sí. Jo, i, vamos, i, i nosaltres tenim molts és dir, parlem molt amb la regidoria de comerç com la, com la del districte uh -huh. i podríem dir que amb un 80% de, dels casos arribem a acords, uh -huh. m'entens? I, I intentem ajudar-nos, perquè eh, a ajuda, eh, nosaltres ens ha interès que, que l'Ajuntament ens ajudi i l'Ajuntament ha interès que nosaltres també col·laborem amb tot perquè al final fem barri. Jo sóc veí de Sant Andreu, jo no, uh -huh. no, no és que tinc un comerç de Sant Andreu, sóc veí, jo, jo vull que Sant Andreu, vull el millor pel meu entorn i pels meus veïns. Clar. I això es té d'entendre, uh -huh. entens? Per tant, aviam, el que, no, el que passi, el que passi, a part de que ara hi ha una mica de malestar, doncs, però el que ha passat amb el tema aquest de, de, de la maquinista, d'això, vull dir, tenim, tenim que arribar a acords, entens? Uh -huh. Sí sí, perquè, perquè la vida continua, uh -huh. entens? I nosaltres amb això sempre ens tindran enfront, però quan hi hagi una, una acció que nosaltres pensem de que és positiva pel comerç, doncs nosaltres ens agafarem, com. com moltes coses fem. Nosaltres col·laborem moltíssimes coses amb l'Ajuntament. Uh -huh. Ara, hi han coses que pensem que, que, que, que, pues, que ens afecten moltíssim i que tenim que prendre una posició de força. Okay. Eh? Perquè molta, hi, ha, hi ha gent que diu, per, per què ho ha aprofitat? Aprofitar perquè nosaltres som molt petitets i per fer-nos visibles pues, tenim que aprofitar una cosa d'aquest tipus, perquè que, si no ningú ens fa cas. Okay. Entens? segurament uh -huh. si això ho fem un dimecres del mes de novembre eh, doncs ningú ens fa cas, uh -huh. per tant, home, cada un esgrimés a seves armes, uh -huh. eh? I, penso, i en aquest cas jo penso que, que tenim raó, uh -huh. tenim raó perquè, perquè és, que, és que es va, es va, va la supervivència de, de, de moltes empreses, no? empreses o de petits comerços, uh -huh. i això no, no és cap broma, hi uh -huh. eh? ha lloc de treball de la gent, és dir, i la gent està passant dificultats, i això es té que valorar així, Uh -huh. doncs hi sí, hem de treballar pel, pels nostres veïns i veïnes sí, home, home, això, això és fonamental és a, dir, eh, a més hi ha, hi, ha, hi ha moltíssims exemples és dir què passa uh -huh. en un barri sense comerç els barri sense comerç doncs, doncs, comencen a tindre molts problemes sí. en canvi el comer dona, dona seguretat dona il·luminació, dona relació social dona de tot perquè és una activitat econòmica i escolta mires per si ho cosa, no sé, i si si aquí és comercial hi ha 500 dependents, però aquests 500 dependents de dels 500, 250 suten a fer un cafè al mig de matí, no O compren una toballa a la o una sabata a la botiga del costat, és a dir, que tot això és, és activitat econòmica. Mhm. Uh -huh. És a dir que aquí uns tem els altres i això és molt important per tant cal donar més força al que és el comerç de proximitat, que és el que ens interessa, no? Bueno, ho hem de pensat sempre això. Uh -huh. el que passa que ens s'apgreu, ens s'apgreu que, que cada vegada que hi ha, que, dir, que hi ha alguna, alguna cosa d'aquest tipus, sempre les aigües vagin cap a l'altre cantó, m'entens? És a dir, no sé, que intentar repartir, no? Perquè uh -huh. Ah, aquí és que és molt llaminer això venen aquí unes empreses amb un capital brutal i diuen invertirem no sé quant i farem no sé què i unes plusvalues de tant i 6 milions d'euros per l'Ajuntament de... perquè no cal dir per toca per llei tota la història però, com, tot això és molt llaminer però es ha de mirar a costa de què Entenc? a costa de què és dir, si, si al final tot ens anem carregant és dir, per un cantó rebem aquestes inversions i després anem carregant tot el teixit social que tenim ja relats en els barris, doncs malament, mal, mal, mal assunto, és que, mm -hmm. no sé, vamos, no, no, no, jo no acabo d'entendre, mm -hmm. no acabo d'entendre, a, a, a part quan, és a dir, aquest tema de la maquillista és que és molt punyent, perquè mm -hmm. ells ja tenien 20.000 metres per, per, per poder ampliar, no?, calia fer 600 pisos i tot que, tota aquesta parafernàlia aquesta estan fent i reconversió de, de sòl industrial i tota l'història, jo no sé, vamos, penso que L'Ajuntament ha jugat molt fort amb això. Uh -huh. Per tant, l'únic que ens queda de nosaltres és el dret a la queixa. Uh -huh. Faltaria més que no ens poguéssim quejar, perquè a més a més que tenim dret. Uh -huh. D'acord, doncs, Pròsquer Puig, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i estarem atents a veure què és el que passa perquè, evidentment, eh, aquí el qui cal recolzar eh, precisament és a la mm, botiga petita que amb prou feina té per tirar endavant cada dia, no? Sí, home, estem passant moments molt difícils, m'entens? I, I sembla que des d'un des despatx no es vegi això, m'entens? Mm. Una cosa és fer números sobre un paper, i l'altra cosa és viure el dia a dia. D'acord. Nosaltres estem, realment, en tot aquest tema, estem contents perquè hem tingut un recolzament bastant massiu, mm. tant de mitjans com inclús de, sí. de companys, d'altres eixos i, de, i de, mm. de tothom. Per tant, penso que, penso que la idea és aquesta, no?, preservar el model de comerç urbà, no. I, bueno, això treballarem tots. Molt bé. Doncs, els eh, pròspers, si et sembla, quedem en una altra ocasió per poder continuar parlant del comerç de proximitat, que és el comerç que veiem dia a dia, no?, a la, a la, a la porta de, de casa nostra. Val, moltes gràcies, eh? molt bé. Vinga, adéu, adéu. Bon dia. Molt bé, doncs nosaltres el que fem ara mateix serà una petita pausa, escoltarem una mica de música per tornar tot seguit amb més informació aquí en aquest programa. Fins ara. Per què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. I del barri de Sant Andreu ens anem ara cap al Club Deportiu de Trinitat perquè és allà on trobem a l'Antonio perquè ens expliqui com ha anat aquest cap de setmana. Bon... Antonio, molt bon dia. Molt bon dia, un cop més. Doncs explica'ns com ha anat aquest cap de setmana pel Club Deportiu de Trinitat. Bueno, hi ha hagut de tot, hi ha hagut... No hi ha hagut dolent. <ríe> eh, els resultats pues, han sigut els veterans va perdre camp a fora, uh -huh. l'AMATER ha perdut a casa 1 a 3 amb l'Atlètic Prat, uh -huh. el juvenil va jugar a casa, va guanyar 6 a 2, el cadet va jugar al camp del Bon Pastor, va, va guanyar 1 a 2, l'infantil va perdre a casa amb el, amb el Júpiter, l'infantil B va, va perdre també a casa amb el Pere Gol uh -huh. el, va perdre el camp Santa Eulàlia i el, el Benjamín A va guanyar a, a casa uh -huh. el Benjamín B va, va perdre fora el camp del, de l'Imperi el prebenjamín doncs, va, va guanyar fora el camp de la Raval 0-3 i l'escola va guanyar a casa 7-3 a, a les Lloretes i com vèieu l'inici de temporada? Bé, bueno, doncs pues, els equips de moment bé el, el que va una miqueta més, més fortudet és l'amater que va a l'últim, amb sis partits va a l'últim i bueno, no s'ha pogut fer no una bona pretemporada i bueno, s'ha fet fitxatges que no, no, no ruïen baixa. Uh -huh. I ara, doncs pues, mira, a partir del dimecres doncs pues, vam... Ahir vam estar parlant amb el míster, amb, amb el senyor Agustí, uh -huh. i eh, el dimecres pues, eh, vindrà un altre, un altre entrenador, a veure si podem encarrilar una miqueta al rumb. I els propers partits de cada cap de setmana? Doncs pues, en moment no puc dir res, perquè encara no, no he fet res, no he mirat res. Uh -huh. Sé que la Mater va, va jugar al camp de, de l'Almeda, a les altres no, no puc dir res perquè no, no ah. he mirat els calendaris. A l'Olmeda de, de quin barri és? Almeda és l'Hospitalet, ah, bueno, just... de Cornellà. Uh -huh. Va. Sí. O sigui, que estarem pendents a veure què és el que passa aquest cap de setmana amb aquest partit. Bé, bueno, doncs pues, jo, si pogués dir dues paraules ja que estic a la ràdio, sí, eh, volia agrair a l'entrenador, al senyor Abu, del de, comportament que ha tingut durant aquestes tres temporades amb nosaltres i sentit molt el que, que ha passat amb l'amater. El, Ell no té cap culpa, eh, les coses no s'han fet, no fet bé des del principi i eh, en més de, de, de, de, de fer fora als jugadors, els 22 o 25 jugadors, doncs en aquestes ocasions el doncs que passa que part dels plats trencats és el misteri. Molt bé. doncs esperem que a partir d'ara l'AMATER doncs vagin davant i aconsegueixi pujar una mica més de la categoria. Sí, bueno, és el que, que volem fer i desitgem. Molt bé, doncs molt bé. Estem, estarem pendents de veure què és el que passa. Doncs pues moltes gràcies a vosaltres. Doncs que vagi molt bé. Adéu, adéu. Bé, doncs ara tornem a escul una mica de música però atenció perquè d'aquí una estona el que farem serà parlar de la nostra, de la nostra llengua, parlarem del català i eh, a través del Consorci per la normalització lingüística que ja estan aquí esperant a la porta la qual cosa doncs ara sí a una pausa i tornem.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 Donzem amb nosaltres a la Judit Riarga com cada any ens acompanya a través de les hores a través d'aquest programa dels tot un poble per informar-nos i tenir-nos al corrent de és el que es fa des del Consorci per a la Normalització Lingüística d'aquí de Catalunya, oi? Exacte, bon dia a tothom. Bon dia. Bon tornats. I, i això, bé, agrair una vegada més agrair-vos que un any més puguem, puguem ser aquí amb els alumnes tenint aquest espai on ells poden expressar-se i, uh -huh. i fer una pràctica molt real de, de què és parlar en català eh, tenim aquí la Sílvia i la Naira uh -huh. la Naira, que m'agradaria que es presentessin elles Hola, bon dia, jo sóc la Naira, soc d'Equador i tinc 14 anys uh, vivint en Barcelona molt bé. jo sóc la Sílvia i sóc de Barcelona uh -huh. doncs, eh, amb elles el, les he convidat des d'avui perquè el protagonista d'aquesta primera sessió del, del curs vull que sigui l'escriptor Francesc Candel uh -huh. i que és autor d'una obra molt coneguda com és que es diu els altres uh -huh. catalans uh -huh. sí, eh, que es va publicar l'any 1964 uh -huh. i per això elles ens parlaran de, de Candel eh, Sílvia, tu n'havies sentit a parlar de, no, de Francesc Candel? No, la no havia sentit parlat però després de llegir el llibre em va agradar molt i la seva vida va ser molt dura, eh? fins que va arribar a ser el que era, escritor, periodista i després polític. Exacte. Mm. Naila, què has descobert? Del que has descobert, que és el que m'està eh, cridat l'atenció? M'ha cridant molt l'atenció la semblança de, de la immigració d'ara amb la d'aquest temps perquè abans era molt du dur la immigració de les persones que venien del sud d'Espanya de i que ara també hi el mateix, la immigració, però és més fàcil, no és tan complicat com abans, que passava molta gana. Us sembla una vida digna de ser narrada? Jo crec que sí, perquè així la, la gent se pot conscientitzar eh, de de com va viure la gent, la gent en aquest temps. D'acord. Sílvia, coneixies la Barcelona de què parla, Candel? No, no la coneixia, però després d'haver llegit el llibre m'he baixat una mica els temps que, tan durs que se van passar per aquí. Mm. Eh, ens pots explicar què són les cases barates? Les cases barates són eh, unes... Són unes barraques eh, que estaven fetes unifamiliarment d'uns 38 metres quadrats. A ah, Llavors, se ficava tota, tota la gent a viure allà. Per exemple, si tenien quatre fills, eren quatre fills, el matrimoni i a vegades fins a l'avis i els cosins i els oncles. I te dones una mica, te dones compte que, que amb tanta gent, però eren feliços i compartien tot i és més, el Candel va dir que un dels llibres eren les xafarderies que, que voltaven al rededor de les cases barates. Sabeu, sabeu on hi queden encara? De... Mm, el Verdun, jo sé que n'hi ha, molt a prop de' on viu la meva mare, i també Port Trinitat. Sí, hi ha bon pastor, el barri de Bon Bonpastor ja... Tota aquella zona passada la maquinista... Les carres barates. barates. exacte. Molt bé. Eh, Naila, vosaltres també teniu experiència com a emigradors. Pots establir algun paral·lelisme entre tu i algun episodi de la vida de Candel? Bé, jo com a emigrant a mi em sembla molt eh, lo que ell va intentar de totes formes dintegrar se com nous catalans, no? perquè a ells, a, a ells en aquests temps li deien que eren nous catalans perquè no parlaven tot molt bé com nosaltres ser català, no? I sí, tinc molt paral·lisme perquè jo també eh, intento integrar-me molt o parlar millor el català. D'acord. Sílvia, hi ha algun episodi de la vida de Candel amb el qual tu t'hagis sentit identificada o que t'has fet no, recordar? No, identificada no, però me va sobtar molt per exemple eh, quan diu que que ell eh, dintre de la pobresa era molt feliç. Sí. I me va sobtar molt també aquest metge dels pobres del pobres mm. perquè se va entregar durant 40 anys a curar, a, a al voltant de totes les cases barates a tota la gent que estava enferma i que necessitava sense vacances i sense res i ningú ha dit res d'aquest metge no se'l coneix no, no. No té cap I, estàtua, i això no té cap. és una de les coses que em va dic, mira, n'hi ha gent que sense esperar res ho dona tot mm. doncs sí Naila, què em penses dels escriptors que tracten la quotidianitat a les seves obres com és el cas en Aquiquit Candel. A mi m'agrada, perquè així la, la, la gent pode, pot conscientitzar-nos de com viure abans, perquè aunque, en, en, encara que ara és un poc més fàcil, abans no, abans passava moltíssima gana. I com en diu Paco Candel, eh, el ser pobre no és significat d'infelicitat, sinó tot el contrari. No, és el que deia abans la, la Sílvia, exacte. Sí? I, Sílvia, tornem cap a tu. Després de llegir el llibre, com, com el descriuries? Doncs, pues, mm, a veure, jo el que descriuria d'aquest escritor és es que se va ficar dintre de la política, intentar defendre els drets dels nouvinguts de i se va donar de que dintre de la política era tot molt fort i el que menys se dedicaven era a, a veure la realitat que, que envoltava fora. I per això se va dedicar encara més a escriure, fer articles, fer llibres, i n'hi ha un llibre que és el diari dels obrers, que després va passar revisió Franco i se va adonar que això no se podia publicar. I tot això, no sé, jo és que ho admiro, eh? I, I estic de ser... Mm, vull anar a la biblioteca a agafar un llibre d'aquests perquè és es que la veritat és es que val la pena eh? mm -hmm. eh, Nayla tu bueno, Candel escriu per, per donar a conèixer la, la realitat tu has sentit alguna vegada la necessitat d'escriure eh, algun diari o algun petit fragment no, de moment no he necessitat la, la, de la necessitat d'escriure però si, si gustaría algun dia um, plasmar les, les vivències o les, les vivències que he passat quan he arribat al principi aquí a Barcelona. D'acord, doncs molt bé. Jordi, no sé si vols aprofitar per fer una, alguna pregunta o si vosaltres voleu acabar de, de, de, de dir algun... Si voleu dir alguna cosa més al respecte. M'agradaria citar una, una petita frase que de, deia molt eh, Candel que decía que, eh, que él no era, no era català de, de nasciment, sinó mm. de sentiments. Clar. I que també és eh, una petita, la integració passa per la igualtat i el respecte mutus, i mm. els catalans i immigrants es necessiten. Mm. No, jo conec el, el candel d'alguns articles que ha fet alguns diaris i evidentment doncs es veu la personalitat que aquell tenia. No? No, una personalitat forta però que, i molt lluitadora, perquè ell sí, va viure sempre sí. a la zona franca, sí, sí. abans en parlàvem que no es va moure de, de la zona franca. Sí. Sí. I molt lluitador, perquè sí. sempre estava al costat de les necessitats, i això, i molt d'una persona. Sí, sí, sí I, bueno, Aquest any se li, se li fa aquest reconeixement com a mínim des del Centre de norma, del Consorci per a Normalització Lingüística és, has establert l'any Candel i es fa tot d'activitats relacionades amb la seva obra i amb la seva vida per donar-ne difusió o per fer-ne difusió perquè la gent el, el conegui i per això en, aquest, en aquesta ocasió vosaltres heu llegit el, aquest llibre, aquesta petita biografia de, de Candel que... Val la pena, eh? doncs Ens som d'apuntar. Eh, sí, sí, la veritat és que sí. Eh? sí. Eh, es pot descarregar de manera gratuïta. Si un busque la, la, la petita biografia de Francesc Candel eh, és un llibre que vu dir que et pots descarregar gratuïtament i llegir-lo mm. i, llegir i dóna una molt bona visió de, de, de l'època i de com ell era, exacte. Oh. Mm. Molt bé. Donc si voleufegir alguna cosa més abans de tancar la prata, que lo recomano a tothom que ho lleixis <ríe> quin és el, el proper llibre? abans parlàvem del proper llibre que et volies llegir de, de Candel el, jo vull el, aquest, el diari del sobre i jo dels altres catalans d'acord mm -hmm. i la ciutat canvia de nom I la ciutat canvia de nom. Per Però si doncs que els nostres oients sàpien que hi ha aquests llibres i que poden estar al seu abast a qualsevol biblioteca sí. De... sí, en totes uh -huh. les biblioteques mm -hmm. D'acord, doncs Judit Riar, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i ara nosaltres el que fem anem ja directament a conèixer la nostra agenda per als propers dies a veure què és el que us podem comentar del que es fa als nostres barris Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. I si us sembla, comencem parlant de les obres de millora que hi ha al carrer de Caracas. Us informem que a partir d'avui i fins diumenges estan dient a terme les obres de millora de paviment del carrer Caracas, entre els carrers Lima i Tucumán. És per aquest motiu que l'àrea d'aparcament quedarà anul·lada mentre durin aquests treballs. La data de finalització es preveu aquest mateix mes, l'octubre del 2014. També hem de comentar-vos que el Centre Cultural Can Fabra us, ofere us ofereix la conferència Les obres de la línia 1 del metro al seu pas per Sant Andreu de Paloma, 1965-1968. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer Sant Andreu número 20, us oferirà dim eh, demà dimarts, a un quart del, de vuit del vespre, la conferència les obres de la línia U del metro del seu pas per Sant Andreu de Palomar entre els anys 1965-1968 a càrrec de l'historiador Pau Vin Vinyes i Roig. Activitat inclosa dins de la eh, decena setmana del tren de Catalunya. El lloc és l'auditori la del Centre Cultural Can Fabra i organitza l'Agrupament Ferroviari de Barcelona i, i col·labora Centre Cultural Can Fabra i d'altres entitats. Doncs Aquesta serà una de les activitats de les quals us en parlarem demà en aquest programa perquè val la pena eh, tenir-ho a l'abast per poder conèixer com funcionava aquest transport. També he dir-vos que hi ha una pròrroga en el que és l'atorgament de microcrèdits. On demanarà aquesta informació? Doncs a l'oficina de Pla de Barris de Baró de Viver Bonpastó, carrer Mollerussa 959. O bé, tot trucant al número de telèfon 93 346 3870. Barcelona Activa atendrà aquí aquestes peticions. Doncs dir-vos que eh, allà hi trobareu documentació, que és la mateixa que es va emprar per la Trinitat Vella, també que no existeix cap termini, es, es tracta d'una doncs, un, convocatòria oberta, i va a dir que la Fundació Trini Jove doncs, centralitza el servei a la Trinitat Vella i no fa atenció directa a Barodò i Vé. Fundació Trinitat, eh, Fundació Privada Trinitat Jova, Carrer Turó de la Trinitat número 17, eh, 08033, aquest és el codi postal, Barcelona, telèfon 93 345 92 eh, El lloc web eh, 3d eh, www.trinijova.org eh, i el mail autocupació@trinijova.org. Més coses a comentar-vos, doncs dir-vos que el Consorci per la Normalització Lingüística us ofereix un grup de conversa. El Consorci per la Normalització Lingüística de Barcelona us ofereix un grup de conversa per aprendre català, practicar i millorar l'expressió oral. Això eh, doncs es pot fer per persones amb un nivell intermedi o de suficiència, per guanyar fluïdesa, per millorar la pronunciació i per ampliar el lèxic i mm, reforçar el nivell de català oral. El Consorci per a la Normalització Lingüística de Barcelona t'ofereix nous recursos per ajudar-te a aconseguir els teus objectius. Més coses, quan ens queden ja pràcticament eh, dos minuts, doncs aprofitem per comentar-vos que en aquests moments s'està realitzant un taller d'improvisació conduïda amb ZA ja que es realitzat al recinte de la Fabri Covats. Després de l'èxit de la primera entrega, el duet Catalatxa invertirà un segon taller dedicat a potenciar l'expressió musical espontània a la Fabra i Coats. Doncs aquest, uh, aquest, aquest taller realitzat a 6 de la tarda a 8 del vespre i per inscriure-us doncs, heu d'enviar un missatge a fabraicoat indicant nom, adreça, electrònica, de contacte, telèfon, disciplina, música, dansa, performance, altres, instrument, especificant si el portaràs i experiència prèvia. Les places són limitades. Doncs nosaltres ho deixem aquí. Donem les gràcies a la Judit Riar per haver vingut avui al nostre programa, aquí a fer aquest programa del Consorci per la Normalització Lingüística i també donem les, les gràcies al nostre tècnic, el Lucas, i a l'Alba López, que avui ha estat aquí amb nosaltres. Així que, si voleu contactar una altra vegada amb nosaltres, doncs us esperem demà a la mateixa hora. Que pot ser una molt bona tarda. adéu -siau.